A veure, tornem-hi per última vegada. Em dic Peter Parker. Em va picar una aranya radioactiva. I des de fa deu anys, l'únic i incomparable... Spider-Man. Segur que la resta ja la sabeu. Un gran poder em porta una gran responsabilitat. Vaig salvar un munt de gent, em vaig enamorar, vaig salvar la ciutat. I després la vaig tornar a salvar. Un altre cop, i un altre, i un altre. I vaig a... vaig fer això. Però no cal que en parlem. Mireu, tinc còmics, tinc cereals, he gravat un disc de Nadales, tinc una sintonia excel·lent i... Un polo, així, així. A veure, he estat pitjor. Però, malgrat que... Encara m'agrada molt ser Spider-Man. no li agradaria? Quants més cops que rebi. Sempre trobo la manera de refet. L'únic que pot defensar aquesta ciutat de la destrucció. Soc jo. Només hi ha un Spider-Man. I el teniu al davant. Ja sí. tens la maleta a punt? Uh, sí? Ai, que última camisa! Ah, espere, vamos, ah, que yo postre, Ai, on on tinc te... el portàtil? On em vas deixar? No ho sé. Si vols que et porti, hem de marxar la mateixa. No, no, para, no, no, ja hi ha peu. El xòfer privat se'm no va. No este niño me tiene loca. Miles, has tirant. Un moment. Has d'anar tirant. Un moment. Mm, ara què d'anar tirant? Mm. Un moment! Ai. Papi, ja, mame, ens veiem divendres. Sí, claro, mamà. Hasta luego. Ciao. Ah, mira que he tornat. Ei, hey, què passa, tio? Mira, passava ai, ai. per aquí. Sí, Oi, no te olvides de donde vienes. Sí, ja hey, Miles, has sentit el terratrèmol aquesta nit? No sé de què parles. He dormit com un sof. Com va l'Institut De conya. Senyorell. Me o i sigui, encara més aquí. M'enyora? No, no. no, no. ah. Au! Bah! De veritat, pare. Hi podria haver a peu. Ja ja aniràs dissabte a peu quan treguis tots els adeseus. I has vist? No sé si he sigut jo, eh? I els dos d'ahir del carrer Clinton. Aquells sí que són meus. Ui, mira, una altra cafeteria nova. La veus? La sí, veus? Com es diu, aquesta? La Festa de l'Espuma. La eh? Festa de l'Espuma? Mm -hmm. <laughs> Au, va. I tothom fent cua. Ho veus, Miles? Sí. És una cafeteria o una disco? <laughs> Et fas vell, pare. Vell? Vell? Ah, l'Spiderman. El tio apareix. Un cop al dia, pim-pam-pum, amb la màscara i no respon davant de ningú, oi? Sí, pare, sí. Els meus companys volten pel carrer jugant-se sí. la vida, sense yeah. màscara. Nosaltres sí que Ostres, pare, pare, Són Excel·lina, qui se'ls se conec? Una gran competència comporta una gran transparència. No és així, l'edita, pare. Això sí, pare. Que reconec que els seus cereals m'agraden. Ostres, no us salteu els semàfors, als polis? N'hi ha que sí, però el teu pare no. <ríe> Puc tornar a l'Institut de Brooklyn? Només fa dues setmanes que hi ets, no vull ni sentir-ne parlant. És que aquest institut el trobo... elitista. elitista? I m'estimaria més anar a un institut normal, amb la meva gent. La teva gent? La teva gent és aquesta. Vinc aquí perquè em va tocar aquell coi de loteria. No és veritat, vas aprovar l'examen d'ingrés com tothom. Aquí tens una oportunitat, te la vols carregar, eh? Vols acabar com el teu oncle? Què passa amb l'oncle, on És bona persona. A la vida cadascú tria el seu camí. I a mi, em deixareu triar? No! T'estimo, Miles. Ja ho sé, pare. Fins divendres. Ah! Has de dir, jo també t'estimo. Pare, sisplau! Ho vull sentir. sentir-me? T'estimo, pare. Em deixes a l'institut? T'estimo, pare. T'ho t'estimo. Pare, t'estimo. Oh. Oh. Rebut. <laughs> Cosa't la banda, sisplau. Bon dia. Com anem? Ulta cap de, Kurt, cap de eh, mal, oh, quina, quina vergoña, portem yeah. la mateixa jaqueta, no? Ei, no sí? Ah, ja ho eh, sí? Ports eh, no, no, dia... la llamba descorrada. No sé, m'agrada així. dia. Theory is pot dir valor dx, dy hasta un contra. Se habla castellano. Es como capítols de grandes esperances. Un exercici de càlcul, un treball de quin sí. pàgines sobre les tres Calció, les 3. Sí, sí. i és altres possibilitats alternatives, podria existir un univers en què vaig de vermell, amb uns pantalons de cuir. allà. Senyor Morales, que ha entrat a les fosques, torna a arribar tard. Einstein va dir que el temps era relatiu, no? Potser no arribo tard. potser els altres han vingut abans d'hora. Oh, és que hi havia tant de silenci. Vol quedar-se dret aquí o... o vol seure? En realitat, el nostre univers és un dels molts universos paral·lels que existeixen exactament al mateix temps. Gràcies a tota la gent de la Fundació M'ha Matilar... agradat la teva conya. De veritat? A veure, no ha fet gràcia, per això ha rigut. Però m'ha agradat, ha estat ben trobat. Em sembla que no t'havia vist mai. Xim, cada decisió que prenem podria crear innombrables possibilitats alternatives. Una successió de potser fins a l'infinit. Un zero? Si em gaires més, potser m'haureu de fer forja, no? Potser no serveixo per aquest institut. Si una persona amb una vena als ulls marqués les respostes cert o fals d'un examen a l'atzar, saps quina puntuació trauria? Un 50%? Exacte! Però és que... L'única manera de no encertar ni una resposta és saber les respostes correctes. Vols que t'expulsem, i no ho permetré. Et faré fer un treball personal. No és sobre física, sinó sobre tu i la mena de persona que vol ser. Grans esperances. No pot estar tan malament, tio. Em vols les són les que molen. I allà en deu estar ple. No, no n'hi ha cap. Déu, no n'hi ha cap. No pot ser que un debut no sàpiga lligar. Ei, sí que en sé. Hi ha una noia nova, precisament, que em sembla que li molo. Ja saps com va. Com es diu? Com es diu? Doncs és que, o sigui, tot just estem preparant el terreny. Saps què és el toc a l'espatlla? Esclar que sí, home. Però explica-m'ho igualment. Demà busques la noia, t'hi acostes i li dius... Ei. Ho dius de veritat? Que sé, tio, que és científic. O sigui, que m'hi acosto i li dic... Ei. No, no, no, no, no, així. Ei. Ei. No. Ei. Eh, eh. <laughs> Segur que ets nebot meu, tio <laughs> És ella? Ah He d'anar tirant, el pare em recorda que he de fer un treball Això no m'havies ensenyat Ja ho has pintat? No, tio, ja, ja coneixes el pare, no puc Anem, ser un lloc que fliparàs No, no puc, no puc, no puc, no puc. Carregaré No, tio, digues que és per un treball de plàstica eh? Escolta, no te'n coneixes, aquest lloc. I vaig fer una feina. Uh! Queia! <laughs> ja ho sabia jo, que eren parents. Alça! Oh, so. Tienen molta història, aquestes parets. Quina passada! S esperances. M'hi passat? No tio mai els perfectament, tioo. Sí el teu pare i jo pintàvem junts a la nostra època. No m'enganyis! És veritat després es va fer poli i... nous. més bon ti però tu ja ha molt temps. Va, anem, tio he de tocar el dos. Anem. He arribat a la pobertat. Això no calia dir-ho. M'he de comprar uns pantalons. Però, un moment, per què em tan forta la veu del cap? Què? Ui, estàs bé? Què? Com és que suuten? Com és que suosten? Coses de la pubertat? No sé per què ho he dit. No he arribat a la pobertat. I vaig arribar, però... Ja l'he passat. Sóc un home. D'això tu ets nova, oi? Una cosa que tenim en comú. Sí, és veritat. Guai, sí. Em dic Miles. Jo... guaa... anda. Què? Et dius guanda? Sí, és africà. Sóc sud-africana. Ah, però no tinc accent perquè em vaig criar aquí. Fes-li el toc a l'Espanya abans que se'n vagi. Què fa tanta por? Ho estic fent a càmera lenta o només m'ho sembla? Era broma. Em dic Wanda. Sense G. Quina bestiesa. Ei. Bé, doncs... Um, ja ens veurem. Ah, adéu. Ah. Perdó. Ei! <laughs> Què? Em, em pots deixar anar, sisplau? No. Ai, ai, ai! Oh, tranquil! Ja tranquil! Tranquil! No! Va, ah. oh. ells, deixa'm anar! Ja ho entendo! Ah. És la no, no. Ah. Oh. Em sembla que no saps què és la pobertat! Ah. Pretaxa! Tinc una idea! Genial! T Estiraré fort! Molt fort. Molt dolenta, aquesta idea! Un, no ho dos, tres! Oh. Molt de gust! Sí. Un autèntic plaer. No ho ha vist ningú. No passa res. No ho sap ningú. No ho sap ningú. Ho sap tothom. Ho sap tothom. Parlen de mi. Ho ha tot. Aquest ho sap. Aquesta també. I aquests vols. És altíssima aquesta. I aquest per què? Som el meu. el friki ara. Però què faig? Com paro? Senten el que penso? Per qui se senten forts el que penso? Ei, sé que ahir va sortir dels Tranquis Morales. Fes l'orni. Qui és en Morales? Però no tant. Ja està, ja està. Ja està. Aquí no et trobarà. No. Són les festes que m'agraden més. Pare d'enganxar-te a tu! Oh! Enganxa oh, el Miles! Oh! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Hopstadter, que mirem. Més enllà de. Uh! Uh! Uh! Baje. Per què em passa això? Deixa d'enganxar-te, sis plau. Sis plau, enganxa. Un moment, com hi pot haver dos Spidermans? No n'hi pot haver dos! Oh sí! Vinga, oncle, contesta! Contesta! Hola, no, no, no, no, no, no, no, no pot... no, no pot ser! És... és, és la pobertat! Hey! Era una aranya normal i sóc un noi normal! No. a Miles busca respostes. Li he d'explicar algo. És una arenya normal és és avorrida i tot de tan normal que! a obrir un portal a una altra dimensió. A Brooklyn està prohibit, això! No m'apenda de a mi. És a fullet verd? no pagues? No, no no vull que un purant Jo em sembla que me'n vaig. És això. Ah! Ah! Ah! Ah! Portes les bombes descordades. Ja. Yeah. Jo, com que porto això que és tot una peça, m'ho està el tio. Em pensava que era l'únic. Ets com jo. No ho vull ser. Em sembla que no tens més remei, nano. Segur que et passen moltes coses pel cap. Sí. No pateixis. Et puc ajudar. Sí, sí, si sí. Et quedes amb mi, t'ensenyaré com va això. D'acord. He de destruir. Aquesta màquina gegant de seguida, mans que el continu de l'espai-temps es col·lapsi. No et moguis. Fins ara. Com ho fa, això? És aquí. No, no, és aquí. A veure, nois... Ah, per què sempre costa tant? Ai, mare... Oh! Estava una cosa! Ah. Estic volant... un empipat? Em veig empipat amb mi! Ajudar-lo. Però què dic? No hi he d'anar. Dubidú, dubidú. Mira, dubidú, dubidú. Compte, que ve l'Espiderman. T'agrada la meva jovina nova? M'ha costat una fortuna, però mira, els diners hi són per això. Ja que has vingut fins aquí, mira la prova. És un espectacle de llums brutal. Que no Para! No saps el que és que capaç de fer! Doncs matarà a tots! tisme granial? T'é visat, nano Et bé? Sí, sí, estic bé. Estic descansant. No et pots aixecar? Sí. Sí, sempre m'aixecó. <coughs> Aquesta tos no té bona pinta. proveu Escolta, hem de formar un equip. No ens queda gaire temps. Aquesta clau d'anul·lació és l'única manera d'aturar el col·lisionador. Puja la alladalt, fer servir la clau, pitja el botó i destróes lo Amaga't la cara amb una màscara, no diguis a ningú qui ets. No pots saber ningú. Aquell té tothom a la butxaca. Sí. Si torna a engegar la màquina, tot el que coneixes desapareixerà. La teva família, tothom, tothom. Prometa'm que ho faràs. T'ho prometo. Vinga, destrueix el col·lisionador i ja et vindré a buscar. Tot anirà bé. S'han acabat les proves. Prepareu aquest trast per tornar-hi de seguida. Més de pressa. Són una conya d'inútils. Et diria que és un plaer tornar-te a veure, Spider-Man, però no ho és. Hola, Kingpin. Com va, No passo, bomba. Que bé. Ah, oh, això no es fa. Es podria obrir un forat negre sota McLean. No vol la pena tant de risc. No sempre és qüestió de diners, Spider-Man. No vols saber què he vist allà dins? Espera't. Sé sí, molt bé què pretens. I no te'n sortiràs. Ja no hi són. Emporteu-vos el cadàver. Què és això? Mateu-lo. Ah! Ah! que és un banc, sí. Mm. Policia, les mans al... Miles? Miles? Per què no ets a l'institut? Ui, ui, ui, ui, tranquil, tranquil. Ui. Miles? Què t'hi passa? És pel terratrèmol? Puc dormir aquí avui? Home, oh, Els, és un dia feiner. Et vas comprometre a, a l'institut? està nerviós. Esclar que et pots quedar. Pare. Sí? De... de veritat l'ho deies tant, l'Spider-man? Sí, mira, és que aquest justiciers que van per Jeff, lliure... mi amor... Què? M'ho ha preguntat ell. Ja saps què em penso, de l'Spiderman. man mm. Tu sabes que él te quiere mucho. Per això és tan dur amb tu, ho saps, oi? Mare, t'has plantejat algun cop marxar de Brooklyn? La nostra família no fuig de les coses Miles. Sí, ja ho sé. Què li passa? Que té una mala època. Doncs és quan ha de més fort. Tienes que ser més suave. trista L'estimat superheroi Spider-Man ha mort a conseqüència de les ferides que s'ha fet en una altra terra trèmol intens que s'ha registrat en Brooklyn. Diverses fonts confirmen que Peter Parker, un estudiant de postgrau... I'm not scared Dies, stay, el, el nostre heroi, Spiderman, ens ha deixat. El meu marit d'en Peter Parker era una persona normal. Ell sempre deia que darrere la màscara hi podria haver hagut qualsevol persona, que ell només era el noi que va rebre la picada. El... el trobaré a faltar. Ja. Era amb amic, saps? El puc tornar si no em va bé de talla? Sempre va bé. No s'admeten devolucions ni es tornen els mateixos. Ell no va demanar aquells poders, però va decidir ser l'Espíraman. El que més agradava d'en de era que ens vagi a sentir poderosos a tots. Tots tenim alguna mena de poder. I a la nostra manera. Tots som l'espider-man. I tots comptem amb tu. Compten amb mi. No es refereix a tu en concret. Em sembla que és una metàfora. Ho sento, senyor Parker. Allò que em va donar, aquella clau, em sembla que me l'he carregat. Vull fer el que em va demanar. De veritat que sí, però... ho sento. No sé si sóc el més adequat. No me'n veig capaç sense vostè. Ei, hey, No! <totipos> tornem-hi per últim cop. Em dic Peter P. Parker. Em va picar una aranya radioactiva i durant els últims 22 anys m'he pensat que era l'únic i incomparable Spider-Man. Quin dia. La resta ja la sabeu. Vaig salvar la ciutat, em vaig enamorar, em vaig casar, vaig salvar la ciutat una mica més, potser massa i tot. El matrimoni se'm va torçar, vaig prendre unes decisions econòmiques arriscades, no hi invertiu mai en un restaurant temàtic dedicat a l'Spidder-Man. I van passar 15 anys, bla, bla, bla, quin avorriment. Em vaig frencar l'esquena, vaig topar de nassos amb un dron, vaig enterrar la tieta May, la meva dona i jo... Van partir peres, però ho vaig portar com un campió. Perquè sabeu què? Per molts cops que rebis sempre, em torno a aixecar. I ara tinc molt de temps per reflexionar i per formar-me. Sabíeu que els cavallets de mar s'aparellen per tota la vida? No és increïble Com un cavallet en conegui un altre i els hi funcioni? Oh. Ella volia fills i jo... jo em vaig espantar. Segur que li vaig trencar el cor. Temps després era a la casa fent flexions i abdominals per posar-me fort i em va passar una cosa raríssima. I això que de coses rares a mi me'n passa en un món, però ella va ser rara ganes. a Nova York, però tot era diferent. A més, m'havia mort. I era rús. Era bastant perfecte. Era com mirar-me en un mirall. De... Em fa l'efecte que el que em va portar aquí sí, sí. és el mateix que el va matar a ell. Sí, sí. Sabeu què va passar, llavors? Ah! Ah! Jo també. Qui ets tu? Què qui policia? Queríeu no trepitjar-nos? Mm. Molt bé, gràcies, Nova York. Què ha passat? Un nano electrocutat, amb les mans. <ríe> Ets com jo. T'he de fer unes preguntes. Què t'assembles a en Peter Parker? Uh, uh, uh, uh. Per què sóc en Peter Parker? Doncs per què no ets mort? I per què tens els cabells diferents? I per què ets més gran? I per què tens una complexió diferent? M'acabes de tractar de gràs. No, no, és que... Tu tampoc pots parlar gaire. Els superherois no es compren disfresses d'ells mateixos. Ets un fantasma? No. Ets un zombi? Au, prou. Soc un zombi, no jo? No idea. Ets d'una altra dimensió? D'un univers paral·lel on les coses són com en aquest, però diferents? I tu ets les Peter-man en aquell univers? I has viatjat fins a aquest, però... però no saps com? Se t'acaba d'acudir, ara, tot això? Home, ho hem estudiat a física. Teoria quàntica. Quina passada! Me'n pots ensenyar, tal com em va dir en Peter? Abans de morir-se. Sí, exacte. Sí, i ja. Li vaig fer una promesa. Primera lliçó, nano. No miris la boca. Mira les mans! Peter, t'ha verçat! Ja me n'encarrego jo! Creu-me, nano, així seràs més bon, Spider-Man. Oh! Ei, t'has... t'has fet mal? Home, una mica. Què et passa, al el cos? Els meus àtoms no els hi fa gràcies ser una altra dimensió. Oh. Mira, no m'interessa posar-me a entrenar un altre Spider-Man. Ja tinc prou feina a la meva dimensió, prou i de sobres. Un gran poder comporta una gran... I això gran... t'acudeixi a acabar la frase. No en la diguis, ja n'estic tip. <tots> Vols un consell? Torna a ser un noi normal. No tinc més remei. En Kingpin té un supercollisionador. Em vol matar. Un moment, què has dit? Que en Kingpin em vol matar. Però això és igual, on és el colisionador? A Brooklyn, sota la torre Fisk. Adéu! On vas? Quan tornin a activar-lo, mi tiraré per recuperar la no, meva vida. No, no pots deixar que l'activin. L'he de destruir perquè no s'activi mai més. Morirem tots! O oh, ens morirem tots! Això és el que diuen sempre. Però sempre hi ha una mica de marge abans que es mori tothom, que és quan a mi ens més bé les coses. No et farà falta això? Oh, tens un de xances. Dóna-m'ho. Eh, bé, val tu, no. No corris tant. Segons ell, és una clau d'anul·lació. Sempre hi ha una clau d'inhabilitació, d'emergència o d'allò que sé. Com que no me'n recordo mai, en un de xances. Dóna-m'ho. La necessito per destruir el col·lisionador. I jo per tornar a casa. No, no. me l'empassaré. No em bussis. Què? Què ho Eh! Els col·lisionadors obren portals dimensionals. Quan s'activa... L'has fet malbé? No, s'ha fet malbé sola. Què? Oh. No sé com va anar. No, per això queà no justament per això. No en podem fer un altre. No tu i jo no podem fer. Res. Gràcies a tu, hauré de tornar a robar el que ja va robar el teu col·lega del Camac i fer-ne un altre sí. Si no pago el col·sionador o tothom d'aquesta ciutat. Els meus pares, el meu oncle i milions de persones més es moriran. I penses en anar-ten ni deixar-me aquí perquè m'espabil i jo som? Et sembla bé, Spider-man? Sí. Què fas, ara? Fer-te sentir culpable. Funciona? Com vols que... No, esclar que no. Tu mira, a tu t'ho sembla que funciona? No, no func... No, no, no, no, no, no deixis que guanyi! Molt bé, no, i tu guanyes. Vinga, nano, que no podem perdre ni un cel·laborat que aquesta hamburguesa, és deliciosa. De les millors que he tastat. El meu univers aquesta hamburgueseria va tancar fa 6 anys. Mm. No sé per què, no ho sé. Mm. Tu tens diners, oi? Eh? Ja no tinc gaire liquiditat. Podríem centrar-nos? Mm? I tant. L'altre Peter em va... Te la menjaràs? T'ho escolto. L'altre Peter em va dir que m'ensenyaria com anava tot això. Baja. Em pots donar algun consell de Spiderman ara mateix? Sí, un món. Desinfecta la màscara. Hi hauries de posar tal que el vestit. Sobretot a les articulacions. No deus voler que se no? Alguna cosa més? No, ja està tot. Em sembla que seràs un mal profe. Busca on és el que maig. Un parc tecnològic privat a la vall del Hudson, a Nova York. Oh! Em pots ensenyar a gruixar-me anant cap allà. No veig anar-me gruixant fins a la vall del Hudson, i véns després d'esmorzar furgeses. Descansa les cames, m'agradirà. Aquesta capa fora. Jo trobo mola. És una falta de ah. respecte, l'Spiderman no porta capa. Au. I com seguim les passes d'en Peter? Bona pregunta. Què faria jo si fos jo? Ja ho sé. Pas 1. Infiltro al laboratori. Pas 2. Localitzo l'ordinador al cap de recerca. És la de la bici, la cap de recerca. La vaig veure un documental a l'institut. Genial! Pas 3. Reviso els meus prejudicis. Pas 4. Hackejo l'ordinator. No crec que no estackejar. És més aviat. Ara no. Espera't que em vas perdre el fil. Pas 5. Descarrego el material important. El reconeixeré quan el vegi. I pas 5. Sí. Agafa un vehicle de la cafeteria i a córrer. I jo què faig? Eh... Uh... 7. Tu et quedes aquí, ets el que vigila, que és molt important. Mira, tio, o m'ensenyes a fer d'Spiderman o no et podré ajudar. D'acord. Oh. Mira i ja apren, nano, que et faré un examen! Per què hem de tocar un Spider-Man cutre, vell, arruïnat i sense sostre? Això és nou. No puc quedar-me mirant com maten l'Spiderman sense fer ni res. No ho penso tornar a fer. Què? Que gairebé tothom amb qui tracto la feina em vol matar. I m'anima que em diguis això. Senyor Fisk, miri aquestes dades. Ja sé que no les entenc, però són unes xifres molt bones. I? Ja tinc la contrasenya. Ah, senyor Fisk, si tornem a disparar aquesta setmana, podríem crear un forat negre sota Brooklyn. Veu això? I això? Són múltiples dimensions que comencen a topar entre si. És una missió d'Espiderman de les normaletes. Al final t'hi acostumes. Ja ho veuràs. Ara ell dirà, té 24 hores. Té 24 hores. El que vull dir és que hi podria haver una ruptura al continu de l'espai temps. Ui, això és greu. De fet, tot el que ha dit és greu. De a veure, un moment, ja de... ah. Què fas? Com mou? No ho puc moure Relaxa els dits, no tenim temps deixa, deixa anar, viu al moment Ja el visc al moment, ja és un moment horrorós No és que mi negui Prou d'excuses És es que necessito més temps Són aquí mateix, et mouran Miles, t'has de desenganxar què fas per relaxar-te? No, no, no. L'alaxat va, va, va, respira. Ai, per l'amor de Déu. <tots> ah! <tots> Els adolescents són el pitjor que hi ha. Miles, on t'has ficat? Sóc aquí. On? No et veig. El meu univers no... És... M el dit a l'ull. És increïble, és com un reflex defensiu. Oh. Què això? Memoritza la contrassenya. Té majúscula GFA, no no MP, E, S, A, N, D, 458, $35, 87, 65, 345, i de descarrega l'esquema. Com ho faig? Com entrestant faré servir el meu encat. Spider-Man? Oh, hola, no t'havia vist. Ostres, perdona, perdona És que estic al·lucinant És que representa que ets mort Sorpresa! Ei, alto, alto, ei, ei, ei Això sí que no, no ens agrada Ostres, és fascinant Escolta, que és la meva cara Un Peter Parker totalment diferent Amb una mica de panxa pot ser per la transició dimensional Oi tant, sí, sí, abans de la transició no em feia de panxa 3, 4, 5, 4, 5, 4, 3 ah, Com vén a la resta? Evident, evident, a veure Escolta, quants anys tens? Si no te'n posaria més de... 35! Em tractaven de boja. Em de boja. Sí, has demostrat que no ho ets. Potser et farà una mica de mort. Mm. mòbil. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Només t'he d'agafar unes mostres. Ah, d'acord. A veure si organitzem l'escriptori, senyora. Vaja, una descomptosició celular total. No havia vist mai res semblant. Es pot saber què fas? No porto tot i ja està. És evident que estàs defectuós. Defectuós? I ara? No sé per què ho tens. Si et quedes massa temps en aquesta dimensió, se't desintegrarà el cos. Saps el mal que et pot arribar a fer? Doncs no ho sé. No t'ho pots ni imaginar. I jo, personalment, tinc ganes de veure-ho. Com m'has dit que teies? Doctora Olivia Octavius. Els amics et diuen Doc No, els amics em diuen Liv. Són els enemics, els que em diuen Doc Ock. Deixa'm fer! Corre! Ja fuc de sol! Vols fer, Peter? Ho tinc controlat, col·legas! Aquí no passa res! A veure, una mica sí que passa! Passa amb Ria, la meva taiga, ho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 Molt bé, doncs, doncs tornem invisibles. a Agafo un vehicle, actuo supernormal... Spider-Man? Que curiós, m'ho diu molta gent. Hola. Spider-Man? Agafem un teva meva. Què? Torneu aquí! No ho penseu que anem! S'han portat un vehicle! Vinga, gronxar-te tal com t'he ensenyat! Com oh, me n'has ensenyat? Ma, és una brometa per crear bon rotllo! Ei, ei, ei, ei. Estàs a punt? Esclosa-no! Ah! Oh. Ai, ai, ai. Que en què n'hem sap que la millor manera d'aprendre les coses és sota pressió i en perill de mort! Ah! Ah! Au, baba, baba, baba! Oh, oh. He vist l'objectiu! Mira! Ah! Ah! Oh! Què fas, aquí baix, home? De córrer ser més que d'agruixar-me! Però si és molt divertit! T'has d'agruixar o t'enxamparar! És el que volies! Calla-hi! Mira, quin petita! Encara els malucs! Mira cap allà on vols que toqui! Les espatlles rectes! com Sobretot s'acompanya el l'adormiment! No disparis a contrapeu! Són masses coses! Doncs no m'escoltis! És la millor idea que has tingut amb tot el dia! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ja em surt! Ah, bé, ja em surt! Som dos flots per deixar-la anar i tornar-la a tirar! D'acord! I... i deixo anar! I... Dit? I, I, deixo una. I, dit? i deixo anar! I... i deixo deixo una perfecta.! Sí! Deixo-ne! Deixo-ne! Agafes el ritme! Ha, <laughs> Molt bé, Miles. La veritat és que ets al·lucinant, tio! Som un bon equipet! Jo sóc el mestre que encara ho sap fer i tu ets l'alumne que ho sap fer, però no també. Estic orgullós de nosaltres! Em vols dir alguna cosa? Peter! Guanda? No, Gwen. Em dic Gwen. Oh, La coneixes? Mira que bé. Soc d'una altra dimensió. Vull dir, d'una de diferent de les vostres. A veure, tornem a començar per última vegada. Em dic Gwen Stacy. Em va ficar una aranya radioactiva. I des de fa dos anys, sóc l'única i incomparable Spider-Woman. La resta ja la sabeu. Vaig entrar en un grup. Vaig salvar el meu pare. No, no vaig poder salvar el meu millor amic, en Peter Parker. I per això ara em dedico a salvar tothom. I d'amics ja no en tinc. Per evitar qualsevol distracció. I un dia, em va passar una cosa molt rara. Però rara, rara de debò. Vaig anar a parar la setmana passada. Tal com ho sentiu, vaig aterrar a Nova York, però però no era el meu Nova York. La meva intuïció d'aranya em va dir que anés a l'Institut Visions. Els altres han vingut abans d'hora. No sabia per què fins que et vaig conèixer. Maco el pentinat. No ets el més indicat per parlar-ne. Anem. Quants Espítermans més hi ha? Pregunteu al Comic Con. Què és el Comic Con? Ah! Però això és bo, és molt bo. Significa que vostè tindrà el que vol i que el meu col·lisionador funciona. L'únic que hem de fer és matar un parell d'aranyes i el col·lisionador li farà recuperar la família, tantes famílies com vulgui. Demà, el meu col·lisionador. El nostre col·lisionador. L'ha fet molt bé, ell? Sí, però li fa molta vergonya. Val més que quedi entre tu i jo, d'acord? <ríe> sé sí, on en podem fer una de nova. I no deixarem que se la carregui. <ríe> em sap greu això del teu amic. <ríe> Gràcies, Miles. Ja sé que és difícil haver d'afrontar això sol. Està molt bé saber que hi ha més Spidermans. Sí? Si algun dia decideixes tornar a tenir amics, sempre et puc fer un lloc. Ah, doncs ja t'avisaré. Guai. Oh. Potser val més que marxem. En Peter, algun lloc de Queens? Peter, som davant mateix de la porta. No ho veig clar, no ho veig clar. No ho veig Tranquil. Són molt amables, però per avui ja n'he tingut prou de fan, plau. No m'hi veig amb cor. Peter? Hola, tieta May. Mira, et semblarà una bogeria, però juraria que vinc d'una... Dimensió alternativa. Sí se't veu cansat és es que ho estic i més gran i més gras sí, ja m'ho havien dit ostres tu, vas en pantalons de xandall? sí, són de xandall jo hi era i era quan va passar tot em sap molt de greu i tu de quina dimensió vens? de Brooklyn en Peter tenia algun lloc per fer una altra clau com aquesta? ah, un de xances seguiu-me Oh, sí, jo tinc un lloc igual, un cobert on guardo les coses de Spider man Quin lloc més pretensiós. Em sap... Aquest tio. Ei, Peter. Em, em sembla que aquí hi ha una capa. <laughs> Sabia que tenia una feina molt perillosa Però pensava que l'únic que li podia parar els veus aquest Era l'Spiderman En Kingpin sap que hi anirem Seran més ells que nosaltres No ho tinguis tan clar Potser us farà falta això Us que només se us acudit a vosaltres venir aquí? Hola companys està... Està en blanc i negre? D'on surt aquest vent, si som en un soterrani? Allà on vaig, el vent em segueix. I el vent fa olor de pluja. Ei, hey, hola! Oi, si guà! Fegim el maig feix! Jo no Més friki no pot ser, tot plegat. I tant, ho pot ser més. M'acabo de rentar les mans, per això estan molles. No per res més. Sou com jo? Em dic Peter Parker. Em dic Penny Parker. Em dic Peter Parker. Em, em va picar una el aranya El meu univers és el 1933 i sóc detectiu privat. M'agrada prendre batuts i combatre els nazis. Molt. Jo sóc de Nova York, de l'any 3145. Tinc un vincle telepàtic amb una aranya que viu a dins del robot del meu pare. I som superamigues, <ríe> per sempre. A vegades deixo cremar els mistos fins que m'arriben els dits per sentir alguna cosa, el que sigui. Oh... Jo sóc fotògraf del diari Beagle. Podríem dir que faig una vida de gos. Em passo el dia seguint el rastre de la notícia. Si Ser ballar, fer saltirons, en totes les ocasions... Ja n'hi ha prou. I com... com hi heu arribat fins aquí? Doncs... és molt llarg d'explicar. o potser no tant. I ara busquem la manera de tornar a casa. L'única manera de tornar a casa és amb el col·lisionador aquell, però hi ha un problema. on de nosaltres s'ha de quedar aquí per destruir-lo. Ja no ho, ho faig No No, no, no, no, no ho enteneu. Què no entenem? No us hi podeu quedar, aquí. Si... si us quedeu, us morireu. La pagaré jo, al col·lisionador i us enviaré a casa vostra, abans de fer-ho. Vaig fer una promesa i l'he de complir. Què has dit que eres? Es Miles i salvarà el multivers. Sí, Teo. Aquest nano es pot tornar invisible. Fixeu-vos-hi, ho pot fer ara mateix. Mm -hmm. ah, no ho puc fer expressament. No ho pot fer expressament, però mola molt. Ensenya'ls-hi l'enrampada aquella. No ho puc fer expressament No ho pot fer expressament Però pot fer moltes més coses Com per exemple, què més fas? Només aquestes dues coses, aquestes dues coses. Oh. Oh, Ostres Mireu, jo l'he vist en acció I té potencial Crec que ens pot fer tornar a casa Escolta, noiet, en Kimping t enviarà un munt de goril·les i em refereixo a tipus durs. Uns autèntics carnissers. Et podràs enfrontar tots alhora? Doncs és que no m'he enfrontat mai amb ningú. Atac, sorpresa! Saps programar un processador mentre ens esparen? Sí, sé que. Només que. Tots saps te i fet un barella com un valleri. Saps reprimir els sentiments perquè no et paral·lizi l'ambigüitat moral dels teus actes violents. Saps ajudar la teva tieta a crear un perfil per webs de contactes perquè puguis sortir de tant en tant. Saps flotar l'aire quan ensumes un pastís deliciós? Què? Saps ser fort i implacable? Disciplinat? No ho sé, potser sí. No trobo que ni passostos fets, eh? I sobretot, per més cops que rebis, sempre et pots tornar a encaixar. Que quereu una spider és a tè. Quan et tens Quants creus que no pot ser de Atac, sorpresa! Vinga, Miles, aixeca't! Vinga, Miles, aixeca't! Vinga, Miles, aixeca't! No, no ho sé. Jo me'n refio bé. Molt a més d'aig. tu mateix. No està preparat més a dir. Però, esclar, si no ho pot fer, ens de quedar-hi. Ens està mirant mentre parlem d'ell. Miles? Mai Ho veieu? Sap tornar-se invisible Quanguis de calçar you que fa I ho heum' fes my I won No ho sap res de tot No sabem què passa? Si ens amagues alguna cosa ens ho has de dir. Hol, feu claro, tan dia fora, truccaré quan torni. Pau. Ara on sóc en Jeff. Escoltam més de trucar si saps res' del Miles. Et té Et té molt d'afecte, tio I no en sabem res. Ja saps que no trucaria si no fos important. Que vagi bé. Estimat Don Claron, he de fer una cosa i no sé... no sé si en seré capaç. Tinc por, tio. Estic... estic tip de fallar-li a tothom. Ets l'única persona amb qui puc parlar. Tant de bo fossis aquí. Thank <laughs> you. El senyor Fisk, tinc les imatges de seguretat al túnel. Si el noi volta per aquí, el trobaré. Se'n sap res d'en Miles? S'està aclarint les idees. El conec. Té el que s'ha de tenir. Segur que entrarà per aquesta porta amb les piles carregades i a punt per lluitar. El meu oncle! Ei, on el el meu top? oncle on és, és... És el rondador i... Calma. Treballa per en Kingpin. Tranquil. Ha intentat matar-me. És bastant fort com a rerefons del personatge. Tranquil, no passa res. Buscarem la solució. Tan seguit? No, jo diria... diria que no. Oh, genial, és l'Elif. Es veu... es veu que sí, que m'han seguit. Ostres, Miles... Toca el dos, toca el dos. Res estic fiable, estic fiable, Mira aquestes araquites. A veure si ho entevino. Tu ets l'Escorpí i nosaltres som l'Speeder... Banda. Us faria res sortir a barallar cos a fora? No triem la saló de vall. gallem i prou. Oh, em sent que agafaré això. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Vinga, niñito, Ara té para morir. Sí, sí. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Us he dit que sortiu a fora! Ah. Jo ja la diu! Let's go, let's go, let's go! Then there's an ad escapatòria. Miles? altres vas per bon camí L Les mans Les mans a l'aire! Va! Giris! les unitats, ordre de cerca i captura contra un nou espierman. Ei, company, estàs bé? A tots ens ha passat. En el meu cas, va ser l'oncle Ben. En el meu cas, va ser l'oncle Benjamin. En el meu cas, va ser el meu pare. En el meu cas, el meu millor amic. Miles, el més difícil d'aquesta feina és que... És que no sempre pot salvar tothom. Però ha sigut culpa meva. No ho podeu entendre. Mai Miles, segurament som els únics que ho entenem. Ostres. Un hit xarxtort! Els animals parlen en aquesta dimensió. És que no el vull espantar. Què passa aquí? Adeu, Miles. Miles, he vingut a acomiadar-me. Ens podem acomiadar el No ho entens. Tu et quedes aquí. He de venir perquè pugueu tornar a casa vostra. Se n'aniran tots els altres. Només em quedaré jo. Em vols substituir? Si et quedes aquí, et moriràs. Faig el que s'ha de fer. I volia que ho sabessis per mi. I la Mary Jane? No es pot tenir tot, nano. Dóna'm el de xonses. No m'obliguis a prendre-te'ls, sisplau. No, si val! Els hi has de dir que en sóc capaç! No ho han decidit ells. He d'escarmentar King Kingpin! M'has de deixar escarmentar-lo! Només en trauràs que et matin. Estic preparat, t'ho prometo. Ah? Doncs ataca'm amb Valverí, va. O torna't invisible expressament per poder-te escapar de mi. Mira, ja sé que en tens moltes ganes, nano. Oh, pobret. Però encara no ho dominàs. Em sap creu. Peter, quan sabrés si estic a punt? No ho sabràs és un acte de fe. No és res més que això un acte de fe. Sóc el pare. Va, obre, sisplau. Va, que veig la teva ombra que es mou. D'acord, ja ho entenc. Ja ho entenc. Encara m'ignores. Podem parlar un moment? Ha passat... Un... Ha passat una cosa. Mira, de vegades les persones es distancien... No vull que ens passi a nosaltres sense. Ja sé que no sempre faig el que vols que faci ni digui el que vols que digui, però... Veig que tens una, una espurna que és impressionant i per això en però... Però és teu. I en fas el que en facis, t'anirà molt bé. Truca'm quan puguis, d'acord? T'estimo. Però no cal que m'ho diguis tu a mi. Pa blanc fora Mamo és ja que ho guarà. Sí que es sotnger Ho so Veig que tens una esport que és impressionant I en facis el que em facternà molt bé. La nostra família no fuig de les coses. Veig elgulló de tots nosaltres. Va fa bon camí. Continui. Quan sapré que sóc l'esp no, ho no és res més que això, més un acte de fer. Like what's up danger? Like what's up You're a victim. Que accedeix al col·lisionador des del seu àtic amb un ascensor privat. No m'esperava tant de públic. Aquesta sí que és bona. Gràcies. És un pleci aquí per retre homenatge a l'Spidder-Man. Érem amics íntims. Sempre va ser una persona. Quin porc. Hep molt... tu que sóc aquí. Un moment. Fixeu-vos com van vestits els cambrers. És de mal gust, però no pot ser tan fàcil. Però no sí és tan fàcil. I vull donar les gràcies a la Mary Jane Parker per haver vingut. Li Mary Jane? Estigues el cas. No és la mateixa Mary Jane, et Peter? Perdona, ara torno. Peter, vine aquí, creu-me. dic per experiència. Ho has de superar, col·ler. Només serà un moment. Deixa'm... Ho. Hola. Ai, ostres. Um, ens podrien portar una mica més de pa a la taula 12? Sí. Em sap... Em sap molt greu. Oh, no pateixi només, és pa. No, no et vaig fer costat. Quan em necessitaves, uh -huh. no ho vaig ni intentar. No passa res d'això, hauria d'anar tirant jo. Sí que podria fer millor, si tingués una altra oportunitat de donar-te... el pa que et mereixes. Es troba bé? Ara mateix li portarem el pa. Ah. En fi, ha sigut un plaer parlar amb vostè. Per tu, Haurien d'omplir tota la xarra de pa que ha acabat fer. Uh, estàs bé? I tant, perfectament. Millor, perquè ja te'l pots treure del cap el pa. I encara et faig. Només sí, em sap sí. que la meva família no pugui veure el que estem fent aquesta nit. Iniciïn la seqüència. Carregant la seqüència de l'ADN de la Vanessa Fiske i en Richard Fiske. Iniciant l'escanet de coincidències dimensionals. Peter, no cal que et quedis. Ja em quedo jo. Tranquil·la, ja ho faig jo. Ja ho tinc decidit. Inseriré el de Xonses per controlar el raig. Quan hagiu marxat, ho faré esclatar. Que tingueu sort. Sabem que som aquí. T'estimo, estic molt orgullós de tu. <laughs> I si tingués fills? Ah, oh, sí, ja no me'n recordava d'ella. No pinta gaire bé la cosa. No, no gaire. És massa arriscat. Calla i poso al màxim. A, a la dreta, a la dreta! Sí. jo ara vinc. No, senyor Mamos. He trucat a l'institut, però no m'han contestat. Ah! Ei, ho veieu? Sembla que se'ns acostin les nostres dimensions. Mola molt, oi? Hem de tornar allà dalt. ometà, més a pastafang peix lmic. Ah! Dibuix animat ridícul. Tens algun problema amb els dibuixos animats? Oh, que t'ha fet mal el dibuix animat! que tenir per una estona. Vaja, doncs no. Vinga, matem-ho ara. Ja me n'encarrego jo. Ho faré jo. Sóc el que tinc, el d'això. Va, no fumis. No miris la boca. Mira les mans. ensenyant nosaltres. Jo no. I tu encara menys. Gràcies, Miles, de part de les dues. D'això... Eh, us estimo a tots. Per cert, me'n porto el cup aquest. No l'entenc, però ja l'entendré. Et vull regalar això. Et cap a la butxaca. Això és tot, amics. Ho pot dir això? Legalment? Ja puc opinar sobre el teu pentinat? Sóc més gran que tu, només 15 mesos, però però per mi és bastant. Però Einstein va dir que el temps era relatiu, no? Bona. Amics? Amics. Guai. A reveure, Spider-Man. Et toca. Sí, sí. Ja. Yeah. No! Tu no te'n vas, ja! Ja me n'encarrego jo. Tu atura això. Peter! No havíem quedat així! Finja el but obert! No m'esperis! No! Però què fas? Te n'has de tornar a casa! Però aquest tio et pot matar! No puc permetre que es mori l'Spiderman! Jo tampoc! Ja, i tu tampoc. Has de tornar a casa, tio. Ja, potser la torno a espifiar. Segur que no. D'acord. És un acte de fer. Déu n'hi Mouro de ganes de matar un altre Spiderman! Willard! On som? Gail? Wilson, ets tu? És això el cavó? Què fas? Que no te m'acostis! Què t'agafa? Vanessa! Richard! Aquí? No ho sé, Richard! Vanessa, segurament em coneixes! Margell, vinga! No, no marxeu! Quedeu-vos amb qui! Sisplau! Sisplau! Sisplau! calidad. ¡Voy no! Y tampoco en cuadrilla. ¡Fuera Mateus! No No i derrotar ni despirar-me'n autèntic! I tu no ets ningú! M'has deixat sense família. I ara m'asseguraré que no tornés a veure la teva mai més. Ei, va família. Has sentit parlar del tal que a l'espatlla? Què? Miles, Miles, Miles, estàs, estàs bé? Sí, sí. Déus, està enfeinat. No no no no no, no, no, no, no, no, puc parlar, puc parlar. Escolta, abans he vingut perquè el... el teu oncle... Ja ho sé, pare. Em sap molt de greu. Ja. Saps qui ha sigut? M'ho pensava, però m'equivocava. Mira, Miles, el que t'he dit allà a la porta... Anava de debò. Escolta, saps què? He pensat que podríem buscar una bona paret de propietat privada... Esclar, de la comissaria... D'acord. I podries... I podries pintar una obra de les teves. Oh, ho faig fatal. Escolta, Miles, Miles, que em sents? Oh, home, cuida, mòbil. La gent? Spiderman! Escolti... Allò d'abans no... O oh, sigui, l'hi dec... Ui, ui! Ostres! Espero que puguem col·laborar. Jo també suposo... No, no no em semblen bé els seus mètodes, però... haurem de respectar l'opinió de cadascú. Moltes gràcies pel seu coratge. L'estimo. Què? Com? I mirin darrere, seu! La seu amici, Maria Spiderman. De res, no es mereixen. Spiderman sempre a seu servei. Gràcies! Hola! Comanem, potitó? Oh. Sí, soc el nou Spiderman. Oh. Sí! Ho he fet, expressament. A veure, tornem-hi. Per últim cop, eh? Aquesta vegada és la definitiva. Em dic Miles Morales. Em va picar una aranya radioactiva i durant uns dies he sigut l'únic i incomparable Spider-Man. Em sembla que la resta ja la sap. He acabat el treball, he salvat un munt de gent. He topat amb un dron. He fet això amb el meu pare. He conegut el meu company d'habitació per fi. He enganxat una adhesiu no el trobarà mai el meu pare. I quan em sento sol, no hi ha ningú que em pugui entendre, recordo els meus amics que sí que m'entenen. No m'hauria pensat mai que seria capaç de fer aquestes coses, però resulta que puc. La màscara la pot dur qualsevol. Tu també. I si no ho sabies, espero que ara em siguis conscient. Perquè sóc l'espidder-man? I no sóc l'únic. Ni de bon tros. Innocent, say, I check. She was a bad, bad, nevertheless. I had to get out of the lung, and figure it out on my own, my own, and I know what I really want now, I can't out me, can't break me, break but, break but don't kill me, don't me. go let me, don't shoot don't me. for the storm, don't, don't save and now I see clear in HD, gotta go hard, gotta go hard, Millimeter. This is my arena, I'm the Black Widow with a bad stinger, and I make you scream like a bad singer. I'm everything that you want to be, plus more, since there's no heroes anymore. Jump out the window, jump up the mask on. who the bad man that the man got a passion uh -huh. no, we'll never link up, blink and give a seat us, don't print, brother, and go. See me in NYC, you can never swing my knee. Hope no, we'll never link up, blink and give a seat us, don't print, brother, and go. See me in NYC, home of the VIG, yo. See yo. This me, I just plan to be Something powerful for my family How balance life and my sanity Show a different side of humanity So amazing, keep a place and save you from a whole vision Chasing robbers from the bank You facing friendly neighborhoods I Gotta go hard, I ain't got time to work. I ain't got time through the night time when the light shine i go python i'm falling on my last lifeline there's no way in my right mind my city up for my back tight how can i possibly act right i'm robin hood i'm the black knight i know you heard black, of black, last life. fight because i win over and over again battle battling evil i'm hoping to win fighting my demons i'm nice for a reason enticed with the bleeding i'm showing sure my sins how can you expect me to stay sane protect me my techniques Nobody trying to figure out if they good or evil I'm fighting the crime, saving your lives one at the time I'm killing the rhymes, I do it for the people I'm Peter Parker, running through the six with a bag full of tricks My boy, you better choose a sorry I may I lost the battle, but I will not lose the war I can promise you I will not lose this time yeah, I did it, I'm independent, really I'm really not independent I'll be winning, I got my homies cooking up in the kitchen still we gon' have to win it, finish The world is mine and you gon' have to pay me attention And I did everything that I did on my own I'm a one-on-one -one for real, that can never be a clone Better talk to me nice, better white show tone And I'm putting on for my whole zone, so I gotta go hard que ajuda els altres només perquè s'ha de fer i perquè és el més just, és sens dubte un autèntic superheroi. Stanley. Gràcies a Stanley i Steve Ditko per dir-nos que no som els únics. Every time we need you, everyone is in to see you move. We winning, we winning, we winning. We put a world on a And every time you're swinging through the city, you are saving a day. Yeah, yeah, yeah, yeah, we all the way uh. yeah, yeah, yeah, yeah, we all the way uh. yeah, yeah, yeah, yeah, we all the way we had a fight for the town. not as no villains allowed. I'm cheering the crowd, but I'm still way up, I'm over the clouds. clouds. We had to fight for the city. city. Competition was lethal. lethal. Honestly, it's no picky. biggie. I had to do what our leaders, leaders do. do. Uh-oh, that uh don't -oh. up to defeat, Feet. we keep on going until we win, Wait. yeah, yeah, yeah, yeah, all of them weak in their knees, headlights when they freeze, we, freeze. Well, we keep on going until we win, I'm at war with, they enforce me Trying to fight for what's right and got sidetracked Where your mind at, never mind that Can't be thinking of blinking, you swimming, you sinking You winning, you leaving the heaven, I loaded my weapon I still with my brother and I pray for protection My prayer my sight, so I'm doing what's right And action no questions I want to be home free Where it's one though it's lonely when I'm ready and waiting For my day of salvation And I'm patient Ooh For safety, they never gonna break me, take me Down at my knees, believe I'm never gonna beg, complete I never say never, but I guarantee Gather my strength, going hard in the bank paint. paint you with just put on display I'm gonna the get gate, they don't give, them I take Can't take me down now My feet on the ground now Fight till I'm down now Say it for what? web of spider silk, kicking all the butts of villains and their ilk. Bombs from goblins fling, fling, pumpkins booming bright, bright, how hard it is to consistently bring peace to New York all night. Oh, Spidey Bells might be swell to do more than fight crime. I got a lot of qualities that don't get much at time. I can say I can dance, I tell jokes, I act, I could big, big, big deal if my agent called me back. Why... Did I agree do this stupid song? I have a a Nova York Arribes una miqueta. No tots podem ser si a tot arreu alhora. Que podries haver enviat un missatge. He estat fora menys de dues hores. Què ha passat? Escolta, escolta, ja sé què sem, sembla, però hi ha una bona notícia. Ah, oh, ja comencem. El multivers no s'ha col·lapsat. Molt bé! Ha anat d pèl, però s'ha arreglat. Molt interessant. Has allestit el de xonses? No és un de xonses, és un dispositiu. No m'agrada que em corregeixis, és molt frustrant i em toca els nassos. No et facis il·lusions, que només és un prototip. No me'n faig. Vaja... Ai. Podria ser la primera persona a fer un salt autònom al multivers, o l'última. Que provarem a veure què passa. Què me'n dius, col·lega? Com vols anar, primer? Comencem pel començament, per última vegada. La Terra, any 67. Ostres, però què? Sóc l'Spiderman. M'hauràs d'acompanyar. I tu qui cara hi t -t ets? acabo de dir. Escolta, sóc del futur. Com coses assenyalar-me? M'has assenyalat tu primer. M'assenyalàs de mala educació? Tu sí que ets mal educat. Que no et creus el que digui? Quin n'ha assenyalat primer? Que... Ha assenyalat primer l'Spiderman. M'estàs no assenyalant Anna, ara mateix mentre em Que no veus? Mira el, que mira el dint, mira el dint com el tens. Ets tu, ets tu el ja que assenyales. La cosa és de assenyalar i ets tu.